Berriak zurekin Pantzu Irigarai eta lehenik pundu bat bideen egoeraz. Eta Turkika orma edo karroinaren iriskoa balimada ere, oro korki ez dela goizuntan problemalik errenen dauku, Filipe goie txarduradunak. Otza hondiak denaden eta aterberi gabekuek sofritzen, hauen laguntzeko eta aterbetzeko zerreginaden errenen dauku, Pantzika Ibarbur errenen Jonantza afera berriz hausitegirat, hausibide guziak agorturik orai pariseko hausitegi zibilegat jonen da, estandoaren ardura finkatzeko, Maritxo Paulus mazurko abokatak, espikatuko dauku. Eta oskolegiko autitzen kontzilaren asken de Viellene dokal du Virec Joseclasseriepin Pistou Polymika eta 2017 Hatzuko elu ondotik egun horma alerta horiak, kasuegin bideek garbi eta aski edo gilduribali madute ere, guneka, karroin guneak aurkidita bideetan, hori bai ez dauku, bideeta, zardulatzen den, Filipe Goietsek. Filipe, Beraz, bagateko da, Filip Goya txentzunen dugu behaz berantzago, egan dezagun bideetako langilek gartza edatu dutela, gune lan kasua hundia egin beharko da alere, eta usaian dardura ipatzen denagoza eta dunianegara ziarteko bide or, zati hori ongi dela, el eta isarrik aldean guneka orma <coughs> bakatu edo karroin Guneak aurki dita izkela Eta bistandena gomendatua dela berriz ere Kasu egitea, emeki ibiltzea Temperaturak 0 petik 0 peko irutan doni bane 0 peko batetan bai Ez dira egungo batazbestekoak Iruz palau grado baino Gorago joanen Aro grixaren mentura Iguzkiak agerralizomaite egiten baditu ere tarteka Berriz elurluma zonbait Gaur haratsian izanen direlarika Beraz hemen elujarekin arrazurik ez bainan ego euskalegian aldiz bai eta Gipuzkoa araba bizkaia elujpian e, jatzakidira goizuntan Itxasbaztegeraino bilbo adibidez surizuria jatzakidra goizuntan Euskal gobernuak osko jorlaritzak zirkulazionia debekatu die Kamiun edo ibil gailu pizueri hori goizeko behatziak arte Eta hotza hundiak egoera larria ekartzen die aterberik gabekueri, beharretan direnek, eunta amost telefona zenbakera deituz, aterbiaukan endute egitura kolektibuetan, Pantsika Ibarbur, gaueko maina, ema eus, sokorri katolikoa, aterbea eta gulu zegoria biltzen dituen kolektiboko ardu laduna da, somate leku aterbetuen zat eta nundiren zehaztudauku. Beraz, balbateko galderen zatorla, e, hemen jarritzen hotel sozialean badituko goita bost uh, toki. Eta geru beste goita irut toki badira uh, eriko etxeekina, uh, neguntako uh, edekiditugun uh, tokietan okban ok, hori da uh, enda jantxeia, jarritzen beste behatzi, angelun lau, bokalen lau. Eta ez badutne hor, azten dodi banelo itzune hor, uh, otza hondiekin egitzen, egitzen ditu beste zortzitu kire bai, da zorotara egiten du goli bat leku uh, egitu retan. Eta hor tikat, galderak hori baino gorago go joetema dira, dirupiskabat bat kitzen dugu uh, estadotik uh, hoteletan uh, gaualdi bat uh, ordaintzeko. Gau guziz bezala, grutze gorikoek kariken egiten dute, aterberik gabe direnak egoitza sozialetara turbila azteko, hori baitez padakoa dela beren biziaren zat, zerendenek ez dute egitura sozialieri, dei egiten, panxika ibarbor. Uh, hainbat jendek eta hori badatzigu uh, bayonan eta bayonan inguruan hainitzek ez dutela aterberik naiz eta zeta uh, aterbe iraunkorik ez zizan eta aurkitzen dituzte eta horkitzen dituzte alako uh, aterbe batzuk orduan zaiten aldirazkoa zaiten aldira den den inguruan ikusten dituzuten kabanatik batzuk oh, hainbat olako sokoak ere hartzen uh, dituzte aterbetzeko denek estute aterbe bat galetzen, denek estute euntababusta uh, galetzen, nahiz eta behar ondibatean izan. Eta behar etan den normaletik usten edo ezagutzen maduzue, hotza ondia hoetan horreit euntababust telefonazen bakirat, deitu behar dela aterbe baten ukaiteko. Bestalde erakaslen greba guti segitua atzo euneko hamarretan bakarrik akademiatik renduten az euneko goita bitan sindikaten arabera, FSU-SNU-IPP sindikatak deitua zuen, ahal eskash eta goberluaren itz diatearen gaitzesteko bai honan eitziren berroi bat baizik, ondorioz lan boltsatik, su prefeturarat pentsatu azuten manifestaldi milaldia ezestatu dute eta elgeriteratze bat egindute zuzenke su prefetura intzinean, beren griniak Karatelarazteko erakaskuntza lehentasuna hora izion banderola bat edatu dute hilabete sariak bostuhtiuntan egin berian direla hemen atzebat galde giten dute. <totipen> Jonantza afera begiz ausitegian izanenda aldiuntan Pariseko ausitegi zibilak du kasua aztertuko apilaren lehenian, Maritxu Paulus Bazurko abokatak pausatu dei edo elegitearen ondotik. Estaduak afera untan izan dezaken ardura, aztertuko da eta hau da, antza familiarik elitzen zaion azken elegitetarik bat intzaketa bide penalak agortuak ditu jonantzaren familia eta abokatuak Europara ere jo zuten maina emaitza baikorri gabe eta auzitegi zibilera jotzea zen azken aukera duela urte bat pausatu zuen Maritxu poliz baziozko abokatuak elegitea eta apirilaren lehenean aztertuko du afera parisko auzitegiak Maritxu poliz baziozko Penalean e, zuten onartu aurrera joatea, orta berak gelitu zen e, egin zuten ikerketat jo, genuen Europara, eta aurrere Europan gure rekurtsoa ezen kontutan hartua izan, eta beste rekurtso bat hartu dugu orain zibilian, esamezala, eta hor da frantzez estatuaren responsabilitatea errekunuzitua izan dadin jonen uh, desagerpen uh, uh, hortan ez, hamar hilabete uh, hoietan nun uh, ba, bede, behirik abek geritu gira, nahiz morgan uh, seguen. Hahau izan daiteke gelditzen zaien azken aukeretarik bat familia eta abokatuari salbu orain arte ez bezala elementu berri bat agertzen bada, oraindik gauza initz baitira argitu gabeak. Maritsupolis bazioko. Gaur egun oraindikkan eh, eta gauzak ez dira arrgtua izan badugu amaarrigun hauek nun eztakgu orainikan joon nun egon denzer egin duen jakinnik eta he zela kapable bere bakerik, E, amarregun horiek e, aukera ere mateko, ez da posible, fisikukia ezen kapable. Elementu bat jasotzen bagenu horren inguruan, da behirikia ratzen alko genukela, tozera penalki. Oroitaraz dezagun bukatzeko, 2000 eta behatziko apirilean desagertu zela jon antza Oksitaniako Tolosako herrira joaiteko treina hartu zuelarik, Amarri labete berantago bere gorpua agertu zen Tolosako hile eta hor jakintzen, treina hartu zuenetik, ospitalera ere mantzuten arte, Amarregun pasazirela Amarregun pasazirela, Amarregun horietan gertatu zaionaren inungo argipenik izan gabe. Bestalde, asteleen untan bilduda autetxien kontseiluko administrazio kontseilua, 2 milata amazazpiko, plantan ezagri behar den Euskal Herriko instituzio proiektua aztertzeko. Baina lehen parte batean, koletek abdoibiel deputatu sozialistaren letra idikiak edu bilkuraren gai ordena aldatu eta jardokitzeak sortu. Jojo bidar katxetaria mintzatu da bilkuran ziren zomaita autetxikin. Hatetxeen Kontseiluko administrazio Kontseiluak bozkatu duen mozio horretan biziki domainia txemaiten dute, Kapdevial deputatuak lazer lehendakariaren kontraa egin duen adierazpen publikoa Kontseiluko beste kidekin ezpaitu deus aipatu eta mozio berian konferentziaa berittzen dute lehendakariari. Kasiika hau batez bozkatua izan da mozion hori, sozialista hauttetsiak abstinen diitu direlarik. Ondutik aipagai nagusia zuten eskolaalleriko instituzio proiektua taldek egin duten lana presentatua izan da eta beriziki eginduten eskoaleriko amar erri elkargoen itzuliaen berriu emana izan da Hortaz pundua egindauko Frederik Espaniak senatariak Globalment, tout le monde, quelques excepcións après, veut aller vers... Globalki, denek kasik, nahi dute joan modelo bakar batiburuz Erran aioaitu, erri elkargoen fusio batiburuz la fie, des communes en Pays Basque. Ça c'est très important parce que ça veut dire que dans la période dans laquelle on est surtout dans la grande région, notamment pour les négociations sur les contrats de plan, ce qui est très important. Daniel Lucum izurako isurako Eskolegian mailan antolatzia be banda, mailan gero eskolegian piku lurraldi, antolaketa hautzia izan da, nola egiten alden. Gero, eskoleriko infra lurralde horiek, nola koakisa indiana, lide a izan da, eta bista mendena mailan nola horeka atzeman demografiain eta errepresentatibitateain uh, okaiteko, eta biztandena uh, parnekaldeko uh, tokiek ere uh, okandezatela, beren, uh, beren hitza, eta biztandena uh, uste dut ere uh, hitz uh, haundiena edo usuena uh, aipatia izan dena da fiskalitatea. Eta punturie guziak barnatuak izanen dira, hauteskunde eta iklanda, antolatuak izanen diren, lan eta lan talde juriek, haute txiguziaridekiak izanen dira, diakinez, erriko kontxe iluek dutela erabaki hartu beharko urte ondareko. Eta colette comme dit le club de Jean-Jacques Lacéré que scolaire Quentin -e, Président de Go outils versula département du Kosovo en campagne en Senasghios benen Jamisala administration contre sustengo osua erakutsi dio Jean-Jacques Lacéré e, pilota salea kaskainedo garasila joanditaiskara chalé untan och scolaire edo Trinquetiane ama urak eskoleriko ligako, xapelketa, txegitzen baita buruz-buru, askainen gaur zazpiontan, e, askaineko ladu, xariko da, i, xariko, gishan duten e, kontra, eta garazintz zazpionta goiti bi partida, zarrek segiko altzumendi, askaineko ibarbururen kontra, eta itxasuko dukazu, goizeko izarako, ospitalen e, kontra, eta dingaiten berriz, berriz estapenean aipatzen ginuene da, taliontan gurekin dugu, bai, e, bide eta zardurazen den e, Filip e, Goietz, egeiteko, ez dela arazo nagusirik goizuntan bide horietan Be, Mementuan uh, eh, dugu arazorik uh, bideak uh, idortu dira uh, bideakasi bide guzietan bastu da goizuntan eta salbu uh, uh, guneka orma uh, eleta taioldin uh, ba, isarri taioldi hartian uh, ban, gune horiek gatzatu ditugu, untsalaz itake problemanik izan behar Uh, bon, gertatuko, uh, da bedan, eh bon ikusi koko esaldian ohior gara estena omega hatutako baina mo aqui pa eta gertatu euren da temperatura neuren arabera niko siku kuba inan edulicio di pekke roma ligi san Ara, mierreske Felipe Goyechori eranik Goisberri saioarekin segitzen dugu eta oraite arte bat, en cierto ko eta Bachik Bai, eta lehenik taiwanen egazkin istripu bat gertatu dela goizuntan, berrogoita eme sortzi jende zer amatzan transazia airways kompainako egazkin bat, batean erori da, Taipain, eta hori bideko zubibat jo ondotik, minutazon baitzu airatu eta iraganda errekontria, bideoa ere ikusgai interneten harrigarria baita, eta amazazpi presuna sokorrituak izan dira, Autai, autoritateak diotenaz, mementoko bi hil agertzen dira. Jordaniak Estatu Islamikoari jarrdetsi dio bijjihadista exzekutauz astezken goizuntan. Enbaste bat eta gizon bat Jordaniak it zuen Estatu Islamikoko presoak hient zituela mendeku gisa ohjoite Estatu islamikoak. Jordaniako piloto baten hiltzeak argitaratu zuela sare sozialetan bizirik erretzen ikus ditaike pilotoa. Israelpresioen ondutik bere kargo utzi du gazako erasoen nazio batuen erakundeko ikergariak. Israelen eraso maltzuen ondutik dimisioa e mandu gazako segazskiaren ikertzeko ardura zuen... Onuko buruak, beste bia dituek ilan, Tel Avivek antolatu operazio batean, gerlakrimenak egin ote situen ikertu behar zuen ikerlariak, 2000 berriun palestindar hil zituzten erasortan Israel larek, eta Benjamin Netanyahu, Israel goleen ministroak ikerketa bat zordea, bere ala usteko galegintzako ikerlariari. Kroaziak eta Serbiak zutela genocidiorik egin erabakidu nazioarteko justizia hausitegiak. Naiz eta bi republikek elgar akusatzen zuten latanoita ameka eta latanoita amabost arteko gerlan, Kroaziak eta Serbia etniako erritaren kontra, antolatu masakre eta besterako ikintzen gatik hausitegiak garbik eta etnikuaren eta genocidioaren arteko bereskita egindu epaiketan eh, errandu epaileak garbiketa eta etnikua ezta bere hartan genocidio bat eta gehitu du, garbiketa etniko ekinzak genisidio plan baten parte izan lite askela menan jo mugatsa te geldi total dea fisiko dela elburu bakaha dionas